Üvegfrizbi Zozó megdönti a szelektív gyűjtőt, Pepe pedig lehajol és alaposan átnézi a kiömlött szemetet. Visszaváltható üveget és üres fémdobozt keresnek. A fémdobozokat sarokkal szétlapítják és beteszik a zsákba. A zsákokat mindig Zozó cipeli. Ő adja a vállalkozáshoz a testi erőt, míg Pepe a logisztikáért felel. Pepe régen bőrdíszműves volt, cipőjavítással foglalkozott. Az ügyessége most is meg lenne hozzá, de a keze már remeg a sok piálástól. És hát ugyan kiavítatna vele cipőt, meg honnan is venne hozzá szerszámokat és ragasztót. Zozónak soha nem is volt munkája. 28 éves, de úgy néz ki, mintha 50 lenne. Egyetlen vagyona egy óriási életlen fejsze, amit egy bontáskor szerzett, és amit a legváltozatosabb helyekre képes elrejteni, nehogy ellopják tőle. Bokorba, Erez csatorna mögé fára. Ha lomtalanítani hívják őket, Zozó ezzel a fejszével veri szét a bútorokat, hogy beférjenek a konténerbe. Amikor hetekig nincs meló, ül és azzal fenyegetőzik, hogy lefejezi magát. De Pepe ezt sose veszi komolyan. Ilyenkor csak annyit mond, hogy ne így Zozó, menjél akkor kicsit arrá. Most viszont jónak igérkezik a hétvége, szombatra és vasárnapra is lomtalanítani hívták őket. Zozó fel van dobva, hadonászik a fejszével, Pepe viszont aggodalmaskodva vakarózik. A ház, amit ki kell üríteni, ők elég messze van. Három átszállással, azaz négy buszjeggyel lehet csak oda jutni. Zozó nem érzi át a problémát, ő sohasemhová nem megy Pepe nélkül, mivel nem tud olvasni, és képtelen volna eldönteni, milyen buszra vagy villamosra szálljanak fel. Végül mégis kiútnak nélkül a helyszíre, amélkül, hogy ellenőrrel találkoznának, vagy eltévednének, igaz nem reggel nyolcra, csak tízre. A tulaj dühös, de aztán lehiggad. Hoz nekik két doboz sört, aztán beül a fordba, és siet munkába. A fiúk délután ötig pakolnak, darabolnak, aztán letelepszenek a földre az udvaron. Pepe talált a padláson egy rozogatévét, azt próbálják egy hosszabbítóval életre kelteni, miközben kézzel eszegetik az üvegekből az odabent talált megkövesedett lekvárokat. A tévé működik. A két férfi hever a konténer árnyékában, egy hullámpapíron, és bámulják a mákos képernyőt. Pepe talált egy mikróba való üvegtányért, azt babusgatja egy ronyba csavarva, nehogy eltörjön. Ősszel egy működő mikrót sikerült hazacipelnie, és most azon izgul, hogy passzoljon bele ez a jó kis A munkával jól állnak, másnap délutára kell csak kitakarítaniuk az udvart. Este hét körül elindulnak haza. Egy darabon gyalogolnak, aztán amikor sötétedni kezd, lecövekelnek egy buszmegállóban. A magasabbik egy tányért tart a magasba, és nézeget nagy figyelemmel, mintha valami üvegfrizbit készülne elhajítani, az alacsonyabb pedig áll egy fejszével az oldalán. Közeledik a busz. A sofőr lassít, aztán kisé elbizonytalanodik, hogy megálljon-e, mert az a sötét gyanúja támad, hogy ezek itt nem fogják felmutatni az első ajtónál a bérletüket. Rájuk pillant, tovább hajt. Pepe és Zozó vállat vonnak, és elindulnak szépen le a hegyről a városba, a fejszével, meg az üvegtányérral. Évfél körül érnek a móri Zsigmond körtérre. Pepe mindig itt köt ki, mert húsz évvel ezelőtt élete egyetlen munkahelye ezen a környéken volt, és a mai napig ez a városnak az a pontja, ahonnan bárhová eltalál. A kájha. Jelen esetben ez óriási kerülőt jelentett, de most itt baktatnak. Leülnek egy padra, és azt tervezgetik, hogy másnap, ha befejezték a munkát, hogyan hozzák majd el az üres házból azt a működő tévét. Zozó leszögezi, hogy a tévé az övé. Pepe bólogat, aztán felhívja a barátja figyelmét, hogy a tévéhez áram is kell. Így hát a tévének nála kell majd laknia, még akkor is, ha Zozó é. ha egyáltalán el tudják hozni. Ezzel mindent meg is beszéltek. Ülnek Némán a padon. Leszállt az éjszaka. Odafent ragyognak a nyári csillagok, a fejsze a padhoz támasztva áll. Pepe azt mondja, hogy az ott a göncöl, zozó meg nézi kitekert nyakkal, hogy ő nem lát semmit ott fent, csak egy csomó csillagot. Hát éppen ez az, válaszol Pepe, azokat kell nézni, aztán váratlanul elalszik. Zozó óvatosan kiemeli a kezéből a bebugyolált üvegtányért, nehogy már álmában lejtse ez a hülye, ha már idáig cipelte.